Nicolae Stoia Cestelalt Pentru că sunt o gazdă politicoasă, i-am zis bună și l-am poftit înăuntru. Deferent și el mi-a zis bună. E plăcut aici, Mai că tare greu o să încăpem amândoi în locul ăsta strâmt. Da, dar să știi că era bine până când n-ai apărut tu. Ce tot îndrugi? Eu am fost aici, mereu am fost aici. Mă și mir că nu m-ai văzut până acum. Nici nu știi de câte ori te-am sprijinit când te îndoiai de tine, de mine vreau să zic. Nu ți-a păsat niciodată de mine și nici n-ai dorit să ei aminte că eu exist. Și să știi că ăsta e piciorul meu, asta e mâna mea. Și mădularele celelalte sale mele. Numai ale mele. Nu, nu, așa nu se mai poate. E prea mare înghesuială în locul ăsta. Împărțim ce avem și ne despărțim. Gata, mă duc că s-a făcut trist și târziu la tine. Și mai devenit atât de odinioară. Unde te duci? Tu nu vezi că mă târăși după tine? Nu pleca, fiindcă nu se știe care din noi pleacă și care rămâne. Trebuie să găsim o altă cale. Ce-ar fi să facem pace? Pace. Ce fel de pace am putea noi doi avea când gâlceava ne e pâinea zilnică? Pace cu tine. Rana oaselor și arsura cărnii mele cu tine, neodihna mea? Nu, nu, eu mă duc, până dincolo mă duc, dar să știi că voi aștepta să fii și tu. Nicolae Stoia, ca să te cuprind. Ca să te cuprind, m-am făcut cer și nu te încap. M-am despuiat de hotare. Mă zvârl cu întrebările să-ți adulmec mireasma prezenței în toate zările, de toate străin, ca un vis neîmpărtășit. Te scap! Ești, strigă carnea mea sfârtecată de neîmpliniri, și tăria cu genunile toate povestește că ești necurmat. Din sipătul păsării tot tu mă agrăiești. Tu, neodihna, ce răscolește trupul întregii zidiri. O rană-mi tot, ca o ploaie fierbinte măning tainele. Străfulgerat de uimire, cu alba genune te chem întuneric ferecat. În strai de minune, cu zările inimii mă întind și mai abitir de strig. Tăcerea ta mă întâmpină. Se tos, îmi iau avânt cu toate simțurile, mustind de dor să te cuprind. Doar gândul mi se rostogolește. În abis, strigând după tine, neapropiatule, tu, triunicul sunt. Nicolae Stoia. Rugăciune. Sine, nu din alt sine. Tu, sinele întru sine. Rost așa în mine și din lune care, Fămă, stare, dezâmpietrește-mă, piatră, să curg în tine, agrăiește fântână de abisul din mine. Răsună-mă, adânc necurmață de gând. Limpezește-mă tılc cantine să curg arde-mă stingere întuneric mă luminează frig fămă ardere ție să -ți fiu rază de că mă neferecare din ieriul mereu, odihnește-mă nestare De-a purura în aziul tău. Nicolae Stoia, cina cea de taină Le pe pe nasele picioare Pe cetea sărutului Și dosăditele lor feţe Adulmecau taina cea bine mirositoare. Prelinsă sfios inimile să li le răsfeţe. Aurean potir dulce licoare Promisă arselor guri și rază împovărată de cer, surâdea peste chipul ucenicilor, ninsă. Și frigul frig îi adăugă celui stingher, cel căruia veșnicia îi odihnește inima. S-a în pâine, dorea să le frângă fărâme, ca să li se dăruiască, a i veciei, tălăzuind în plăpânda secundă. Și pentru ca nu cumva să-i copleșească cu descoperirea, e prea păsătoare taina, s-a sfârmat pe sine ca să le tăruiască raze. Până când îi va hrăni, cu lumina. Lectura Lidia Popița-Stoicescu